kör Disputa a cselekvés művészetéről A műsor alatt véleményükkel bennünket a d 89 es számom Boldogságot a kedves rádió hallgatóknak, Lakatos Gyula vagyok. Mai műsorunkban az együk vagy ne együnk vörös hús témát szeretnénk körbejárni. Ugyanis körülbelül, illetve talán még pontosan is meg tudom mondani, de nem tudom, a Népszabadságban meg tudom mondani, szeptember 8-án megjelentett cík, aminek a címe az Vörös Hús. Nálunk ösztönzik, a világban ellenzik. És ez egy kampányról ír, ami most október 1 fog elkezdődni. Mindjárt föl is olvasunk belőle, hogy tulajdonképpen mi is ez a vörös hús kampány. De előtte természetesen szeretném megkérni önöket, hogy amennyiben a témához szeretnének hozzászólni, véleményük van, pro és kontra bármilyen területen, bármilyen irányban tegyék meg. Örömmel fogadjuk 4890999-es számon, illetve a 0632289800 as számra, melyre SMS-t is küldhetnek. Beszélgető társaink Bányai Gézával vagyunk, és kedves vendégünk van Tóth Gábor, élelmiszeripari mérnök. Akit, hát feltételezem, hogy a kedves hallgatóknak igazából nem nagyon kell majd bemutatni, hiszen számtalan könyvet írt, meg lehet tudni pontosan hány könyvet írtál, ilyen egészséges témakörben. Jó napot kívánok, hát eddig mintegy hatot. Hatot. Igen. És hát nagyon sok előadást tart, én is egy ilyen ö, nyilvános nagy előadáson találkoztam, ott ismerkedtünk meg, és hát kapóra is jött, hogy akkor... Meg tudtál a kívülni, és köszönjük eleve is. Már most Igen, meg köszönjük. elfogadtad. Na most nézzük meg, hogy tulajdonképpen miről is ez a népszabadság. Pontosan így hangzik. Vöröshús fogyasztást ösztönző kampányba kezd októberben az Agrártárca. Az akcióra csak nem 100 millió forint költségvetési pénzt fordítanak. Azaz a kiderült, hogy ez 97 millió utána jártam. A cél a sertés és marha tőkehús fogyasztásának ösztönzése továbbá a szaktárca közleménye szerint idézett, a vörös húsnak az egészséges táplálkozásban betöltött nélkülözhetetlen szerepének tudatosítása. És akkor utána itten írja, hogy óriás plakátokon, rádióban, nyomtatott sajtóban, áruházi reklámakciók során igyekeznek fellendíteni ezt a, a dolgot, mert hát nagyon visszaesett Magyarországon a vörös hús fogyasztása, és hát ez aggodalmat tölti el bizonyos köröket, és ott a cik végén a népszabadság még kommentálja, hogy a kampány mögött sokan lobby érdekeket, illetve az állattartó lobbynak adott gesztus és burkolt állami támogatást sejtenek, mással ugyanis a minisztériumi buzgalom nehezen magyarázható Erre utal az is, hogy bár idehaza zöldség és gyümölcs termesztésből is sokan élnek, zöldség fogyasztási kampány egyelőre nem szerepel a tervekben, pedig ott egészségügyi agályokkal sem kellene számolni. Hát én erre belelkesültem, amikor elolvastam ezt a cikket, és elkezdtem telefonálgatni ide-oda, amoda, nyomozgattam, és akik ezt a kampányt végzik, írtam nekik levelet, felhívtam, hogy tulajdonképpen miről is van szó. Szóval az kiderült, hogy bizonyos értelemben az agrártárcát jelöli meg, de az agrártárca mögött pontosabban, különféle husipari cégek, termelők, meg vágóhidak, meg egyebek vannak, és ott, ott derült, hogy pontosan 97 millió forintot áldoznak erre. Ami nekem úgy ütött, hogy az egészséges táplálkozásban betöltött nélkül, esetlen szerepének tudatosítása. Nem vagyok egy nagy szakember, ez már é, annyi, Annyit tegyünk hozzá, hogy azért a világon mindenütt a vörös húsok fogyasztásának a csökkentésére szólítanak föl, léptennyi van az orvosok, és ha nem is direkt, azt mondják, hogy ne legyenek húst az emberek, ezeknek mindenképpen a, az elhagyását szeretnék elérni. Mi a probléma tulajdonképpen a vöröshússal? Ha röviden akarnánk megfogalmazni, a vöröshús a adódóan magas vértartalommal rendelkezik, amely, amennyivel az állat vére hordoz kockázatokat, már pedig az állat a vágás pillanatában, klinikailag nem biztos, hogy egészséges, illetve klinikailag általában az állatorvos azt mondja, hogy egészséges, de az állat hordozhat vírus, baktérium géneket, hordozhat tumoros szöveteket például, hogy az állatok is rákbetegek, ezt talán kevésszer eh, hajjuk, kevésszer mondják, de a takarmány sokszor igen gyenge minőségű, akár benészes, és ezek rákkeltő anyagokat tartalmazhatnak, ha az emberek közül minden negyedik ember rákban hal, meg az állatok közül, ha hagynánk meghalni az állatokat elpusztulni, akkor ennél jóval nagyobb számhoz jutnánk. Régen a hentesek ugye kivágták, a rákos szövetet ritka volt, ma már gyakoribb a gépek bedarálják, ez csak egy a sok közül. Mert egy közvetleg, hagy mondani, hogy nekünk barátainkkal volt egy biott anyánk, és ott tehenek voltak, akik mind tehát végéltek az életüket, és a fele valamilyen tumorban távozott el, 18 éves korába, stb. Na most egy négy éves vágó állat, vagy három éves, nyilvánvaló statisztikailag nincs tumoros. Be nekik se volt, hanem 16 éves korába, 17 éves korába, stb. jött elő. De egyértelmű volt, hogy ez valami olyasmi, ami a bár jó területen voltak, mégis a környezetszennyezés a hatása ezekre az állatokra végül is tulajdonképpen ilyen értemben végzetes. Tehát amit mond, azt mondjuk egy nagyon kevésszer gyakorlatban lehet tapasztalni, de mi tapasztalhattuk, hogy ez bizony így van, hogyha hagyják az állatot végén az életét, akkor, akkor nem bírja azt a környezeti terhelést, és, és valóban rák az eléggé gyakori. Igen, igen, persze kérdés, hogy mondjuk a rákbeteg állat, az mennyiben veszélyes az emberre, ez már egy kutatási terület. A vér mellett a magas zsírtartalma, az örösfosatnak magas az úgynevezett a rejtett zsírtartalma, ezzel párhuzamosan a koleszterin tartalma a húsnak magas. Igazából már egy, egy jó pár éve, mondanám évtizede külföldön, Magyarországon csak néhány éve kezdtük el azt a, azt a, azt a gondolkodást, azt a szemléletmódot átvenni, hogy a vörös húsokat csökkentsük, hogy a Szívbarát Program, ami indult Magyarországon ezelőtt pár évvel, fölhívta a figyelmet, hogy nagyon le kell csökkenteni a vörös húsokat, főleg a magas zsírtartalmú húsokat, Ugye sertéshús és sertéshús között azért van különbség sírtartalomban, ugye most már mangal is van, de a lényeg az, hogy ez a mostani kampány, amiről itt én is meglepődve hallok, és már néhány napja lehet olvasni, hallani, ez szembe megy a korábbi évek szakmai és és egyéb koncepcióival. Ez olyan, mint hogyha vissza szeretnénk fordítani azt, amit eddig építettünk, le akarnánk rombolni, Mivel Magyarországon egy évben, ugye egy 50-52 ezer ember hal meg szív- és megbetegedésekben, ez minden második embert jelent. Ennél sokkal több ember a szívbetegségben, csak ők halnak meg emiatt, mint elsődleges ok. Egy ilyen Magyarországon egy ilyen kampányt beindítani, mégpedig a jelenlegi egészségügyi rendszeri állapot mellett, amihez ugye nem értek, csak hallok róla, mondhatnám bátorság, mert ez egyértelműen, majd, azt mondom, orvosolag is igazolható módon ez a kampány a párhuzamosan, ha a fogyasztás is megnövekedne. Még inkább cinizmusnak tűnünk. <gül> Lényekében akár így is hívhatnánk. Tulajdonképpen mesterségesen előidézzük, hogy ismét megnövekedje a Magyarországon a szérumhoz szint, a magas vérnyomás, ugye az a halálos páros, a kettes típusú cukorbetegség aránya is ezzel párhuzamosan nőni fog, tehát vérzsír, vércukorszint, ez mindent érinteni fog, az elhízás arányát is növelni fogja, viszont cserébe ismét a magyar ember megkapja jogalapot arra, hogy finom sertéspörkölteket fogyasszon, tehát már az állam is ehhez segítséget nyújt, viszont ez nagyon vissza fog ütni az egészségügyi állapotot tekintve, és megkockáztatom, hogy az Európai Uniós normáknak kérdés mennyire felelez meg. Ugye az elmúlt a húsipar statisztikai azt mondatják, illetve a húsipari törekvések, hogy Magyarország ugye belépett az Európai Unióba, és mivel Magyarország húsiparban egészen jó minőséget tud biztosítani, az a terv, hogy Magyarországon a hús Feldolgozás és gyártás belépjen, főleg a vörös hús területén, sertéshús, marhahús területén, főleg sertéshúsban, Magyarország belépjen az Európai Uniós piacra. Ez egy érdekes ellentmondás. Hát én a a földrajzban is, mindenhol ezt tanultam, meg másodszor is szóltam, hogy régen Magyarország, meg talán még most is mondhatjuk, az Magyarország természeti adottsága mezőgazdaságra épült régen is, meg hát még a napoleni hadseregeket is Magyarország látta, annak idején buzzával hiába volt, akkor Nagy-Magyarország, tehát akkor a fele mocsár volt tulajdonképpen ugye, meg nem művelhető terület, de mégis nagyon jó területek vannak. És hogy nem ennával valamilyen tudatosságban, hogy leépítjük ezt a mezőgazdaságot, amiből ez a nép mondjuk megélhet, és rákényszerítjük mondjuk erre a hús termelésre. Szerintem ezek nagyon rövid távú érdekeket tükröző akciók, amiben most vagyunk, mert ha a történet kutatod, akkor a marhagussal is a magyar látták el Európát, hisz terelték a marhákat Bécsbe és mindenfelé. Hát azt nem lehet mondani, hogy csak a átadták volna el, de itt egész egyszerűen arról van szó, hogy van egy, egy iparág, amelyik Ahelyett, hogy azon törne a félét, hogy hogyan áll át valami korszerűbbre, valami olyanra, ami, ami kimél, egyszerűen a, az örövidtávó érdeke az, hogy most újabb pénzt ne fektessünk abba, hogy jobbat csináljunk, ne álljunk át, mit tudom én, más fajtákra, vagy ne tegyük azt, mint például van a, hát nem is tudom, hogy vagy nem tudom, mint is egy német hús koncern, a például átállt hús, ö, tehát, tehát húsmentes húsok készítésére, látva a jövőnek a, a tendenciáját, hogy az emberek el fogják utasítani egyre többen a húst, és akkor csinálnak nekik olyan vislit, stb., ami már nem tudom én szójából vagy abban a húsból, vagy valami másból van, és ezt egy húsipari vállalat kezdi el. És azt mondom, hogy ez a jövő ö, útja, mert ugyanez egy kapitalista változás, neki édes mindegy, hogy mit gyárt és neki nem a, a disznóhúshoz, meg a marhúshoz kell ragaszkodni, hanem az üzletéhez. Tehát, hogyha valóban a jövőbe gondolkodik, akkor elébe megy a, a, a világnak, nem pedig megpróbálja azt a tendenciát durván és cinikusan megváltoztatni, amit Magyarországon még megtehet, mert az emberek nem egészen tájékozottak. Tehát szerintem ez, ez inkább egy rövid távú, és nagyon, és számomra ez egy durván cinikus kampány. Főleg az, hogy ráadásul a minisztériumot nyomják az előtérbe, és ezzel próbálják az egészet, hogy mondjam, legalizálni. Még azt szeretném, egy pár szót beszélnénk arról, hogy ugye említetted, hogy régen marhákat is vittek. Hát vittek persze, de hát a, annak a marhatartásnak a a minősége teljesen más volt, mint most. Én azt hiszem már talán ebben a, műsor... ebbe a műsorban lehet. is említettem. Igaz, hogy egy az csirketennyésztő. Egy... Én voltam Aha. egy csirketennyésztő farmom. És reggel voltunk, és láttuk, hogy a dolgozók, hát több millió csirke volt hatalmas nagy ilyen És a dolgozók mentek, és idő múlva mindegyik kezébe, 10-20 ilyen összefogott lábánál, megdöglött csirgét hozott ki, és rengetegent hoztak ki, és kérdezem a tulajtól, hát hogy a csodában, hogy ennyien elpusztulnak. Azt mondja, és mondom, hát mi az oka? És azt mondta, hogy az az oka, hogy olyan erős tápot kapnak, hogy minél gyorsan vágós súlyt érjenek el, hogy egyszerűen a szívük nem bírja, és megreped. Na most, hát feltételezem, és gondolom, Gába, te sokkal többet tudsz erről, hogy ugye hát amit tápanyagokat kapnak manapságban a sertések és a szarosmarhák, és amilyen körülmények között tartják őket, hát az arról, hogy embertelen, meg egyéb is beszéljünk, de hogy maga az az a élelemnek nevezett valami, amivel nevelik őket, hát nem mondja azt nekem senki, hogy az is normális, hogy így etetik az állatokat, és hogy annak nincs visszahatása az emberi szervezetre. Igen, igen. Alapvetően egy szintetikus táplálás, tápkészítés, tápgyártás terjed el. Genetikailag módosított élő szervezetekkel, peniszgombákkal termeltetik azokat a proteineket, enzimeket, egyébeket, amiket takarmányba kevernek. Ez Elég... Bocsáss meg, egy kicsit mm -hmm. mondani, ez hogy működik gyakorlatilag. Vannak valami gombatenyészetek, amiket belekevernek, és akkor ott nem, nem ez A bioteknológia a génmódosítás során külön, az egy külön helyen történik, meghatározott módon genetikailag módosítanak bizonyos aszpergillus fajokat, tehát penészfajokat, egyebeket, baktérium vagy gombákat, azok óriási tömegben tonna termelnek egy bizonyos anyagot, más gombát, másként módosítanak, az egy enzimet. Tehát ezek ezért akarabb burjánoznak ezek a gombatelepek. Igen, de Na, utána a gombából ki tudják szelektálni, szeparálni pontosabban ezt az anyagot, tehát a gomba nem kerül be a tábba, hanem az, az ugye egy más helyre kerül. A lényeg az, hogy megvannak azok a tisztítási módszerek, hogy végül is analitikai vagy kvázi hát, ipari tisztasságú anyagot nyernek, úgyhogy így, így gyártják az inzulint és sok minden gyógyászati anyagot. De gyakorlatilag, ezek ilyen, hogy kicsi kicsit a kémiai tisztaságú fehérjemolekulák? Igen. Igen. Igen, külön aminósavakat, hogy ezeket keverik be például a testépítők, amikor mondjuk valaki dús, táplálékot akar egy sportoló, vagy metionindús, tehát minden aminósavat elő lehet állítani, óriási magasságban van a tudomány ilyen szempontból, tehát ezt jóra is fel lehet használni, hiányállapotok kezelésére, de az állattartásban ennek nagy jövője van, ez egy üzlet, és ugye a genetikailag módosított szójafehérjék is jelen lehetnek itt, sőt jelen vannak, engedélyezett, csak humán célra kell komolyabban venni, ugye Magyarországon is, de állati takarmányban a, a génmódosított szója jelen van, és miközben ugye a szóját húzzák le, hogy a vegetáriánusoknál ugye a szója az milyen káros, akkor közben a húsfogyasztók ugyanúgy értve vannak, hiszen az ő fogyasztott, állat is egész életében gémondosított szóját fogyasztat, már pedig a gémondosított szója megváltoztathatja az állat belső működését, így kihathat annak a táplálkozás élettani értékére is. Tehát mindenki ebben érintve van, akár hússevű, akár nem. Visszatérve magára a problémára, a broiler csirkék, broiler pulykák mintegy 6 hét alatt érik el a vágósúlyukat. Ezek az állatok lényegében olyan fejlesztések, amelyek ö, izom Uh, uh, hogy mondjam, izomtömeget fejlesztenek. Lényegében bodybuildinges állatok, annak, hogy súlyzóznának, edzenének. Pusztán genetikailag hordozzák. Mm -hmm. uh, nem is csak a portan egyszerűen olyan, olyan genetikai állományok van, hogy ők húsra híznak, tehát egységnyi táplálékból. volt. De egyik kis szelektálták őket. Persze, persze, a broiler állatok azok úgy vannak kifejlesztve, módosítva, hogy, hogy ö, ö, ők, ők mindent izomba és minőségi tömegbe építenek be, viszont ennek a hátrány, és az állatorvosok és a szakmában belül ez egy nagyon nagy kérdőjel, és erről cikkeznek is, hogy az állathúsa ugye növekszik, izma növekszik, izomzata, mondanánk egészséges, a dolog, de a vérkeringés se az állat szíve, az állat izületi rendszere, az állat immunrendszere nem vigye követni ezt, ahogyan a túl gyorsan izmosodó testépítőnél is egy belső összeomlás következhet barosul csinálni, ezt nem is engedik uh -huh. egyébként a sportban sem. Egyfajta doppingolt csirkékről uh -huh. van szó, csak legális módon zajlik ez a doppingolás. szumma summáru a csirkék jóval gyengébbek, jóval érzékenyebbek, óriási vagy nagyobb az elhullási arány, és ez a híres, nemzetes csirke is pújka mell, amiről olyan sokat hallottam én is gyermekkoromban, ugye az azért a legjobb, azt mondják, mert a legfehérebb, legtisztább hús, még szinte vér sincs benne, persze, csak ne feledjük, hogy amiben nincsen vér, abban tápanyag sincs, hiszen a vér szállítja a tápanyagot. A pulyka mell, a csirke most már szinte a leggyengébb minőségű ö, állati részlet, úgyhogy ma már azt mondják a szakcikkal, hogy bizony a pulyka comb, vagy csirka comb jóval értékesebb, mint a mell, mert, mert abban több a, a, a vér, ugye, és ott, ott ö, több tápanyag szállítódik, az állatok szíve hamarabb legyengül, nagy az elhullás mértéke. Ugye most már az Európai Unió tiltja, hogy ezek az állatok visszadolgozódjanak a takarmányba. Ezt nem engedi már 2001-től az Európai Unió lást, Kerk Marakor és egyebek miatt. Hm. Viszont bekerül az úgynevezett hobbi állat e, eledelekbe, ugye ezt megengedi az Unió, tehát visszaköszön, ha, ha nem is az a tányérunkban, az elhullott csirke, vagy pulyka, vagy sertés, akkor a házi kedvenc ételébe, amire ugye azt a reklámban, hogy egy fantasztikus minőségű és óriási kedveltségű dolog, hogy a, a macskák, kutyák, mindenféle kis kedvencek ételében ott vannak, hogyha az elhullott állat nem tisztázott betegségből hullik el, de nem veszélyes, vélhetően nem veszélyes korokozótól, akkor visszadolgozható, és akkor ezzel megint egy kockázatot teremtettünk gyermekeinknek, aki ott játszik a szőnyegen, a kis aranyhörcsökkel, a kis nyullal, a kutyussal, a cicussal, és megkapja azokat a visszadolgozott állat, a maradványokat az az állat, amitől ha tudnánk, hogy mi van abban a termékben, akkor egyszerűen megdöbbennénk, és nem is engednénk be a lakásba. Ez nagyon a túl, durva a hasonlat, hogy mondjuk, ha azt mondanám, hogy a ha a kutya kiára mondjuk, akkor azt megtiltanák neki és elzárnák, de itt tulajdonképpen egy engedélyezett kutból nem is dobják ugye be az állatokat, hanem egyszerűen földolgozzák ezeket az van. állatokat. Hozzá kell tenni, hogy ne okozunk azért a felületet magunknak sem, hogy a gyártók azért ezt jó magas főfokon hőkezelik, tehát azért nekem van egy élelmiszerbiztonsági mm. megoldása. Ellenben így kanyag... a tápérték lesz kérdőjeles. Igen, bár a fehérjedús tápanyagoknál a hőhatás igazából javíthatja az emiszthetőséget, és utólag, mikor a termék kijött a hőcserélőből, a sterilizőből akkor utána lehet vitaminozni, a vitamin nem károsodik. Tehát megvannak erre a megoldások. A lényeg az, hogy ez a húsipar, és visszatérve a húsiparhoz. A húsipar igen jó üzletág lehet, és úgy tűnik, hogy nemzetgazdasági érdek is lehet-e a publikáció mögött, amit itt hallottunk a Népszabadságból, illetve üzleti, Érdekes, a kettő sok esetben össze is fonódik. Tehát az üzleti és nemzetgazdasági érdek, hiszen, hiszen magasan, magas beosztásban lévő emberek adott esetben lehetnek, ha nem is közvetlenül, de közvetett módon valamilyen húsiparicének a vezetői, ki tudja, hogy a szállak hova futnak össze. A lényeg az, hogy érdekes, hogy nem a zöldség- és gyümölcs tanács lobbizik, és nem azt támogatja az állam, hanem a húsipart, ráadásul, illetve ezt a húskampány a vörös húsokat. Tehát legalább azt mondanánk, hogy egy hal kampány, egy. Egy mondjuk a hazai erősítjük, meg mondjuk a hazai folyamoknak a, a hogy mondjam, a renoméját, és indítsunk egy Tiszai-Dunai halkampányt, Vizsgáljuk be a laboratóriumokba, hogy a Dunában kifogott halnak mennyi a foszfortartalma, B12-tartalma, van-e benne szennyeződés. Ebben lenne fantázia, mert a halban hosszú szinátus hírsebak vannak, szívbarát van szó, de hogy a hús ez, ez már már majdnem most mosolyogtató, és én félek, hogy ezzel ön is fognak rúgni maguknak azok, akik ezt kitalálták. Én meg őszintén szállt, attól félek, hogy csak félig meddig, mert lesz egy tudatos réteg, aki ezen nevet, de lesz egy olyan réteg, aki mindenfajta ilyen reformelgondolásra hogy legyünk egészségesebb. Á, apám is egész életében, pálinkát volt mégis 90 éves koráig ért, mégis hústa, hústa, levett, semmi baja nem volt, stb. de mindig vannak valakik, akik tudnak egy olyan példát, mert mindig van, aki kibír mindent, a, amivel azt mondja, hogy na végre megjött az igazolás. És ha. szerintem a magyar Ember a, annyiból hajlik az ilyesmire, hogy nincs túlművelve ebben a kérdésben, ugyanakkor az életmódján csak nehézkesen változtat, és ez az igazolás nagyon jól jön. Igen, van erre esély, kíváncsi vagyok. Magyarországon a vidéki lakosság alapvetően sertéshúson, húson és sertészsíron él mind a mai napig. A városi, főleg a fővárosi lakosság átállt a növényolajokra és markarinokra Kíváncsi vagyok, hogy a városi lakosságot ez hogyan fogja befolyásolni ez a kampány. Én kb. két héttel ezelőtt voltam egy sajtótájékoztatón, ahol különféle civil szervezetek, meg állami egészségügyi minisztérium, meg minden képviseltette magát. Egy platform programot ismertettek, ami a gyerekek egészségre való neveléséről szólt, iskolai program. Kidolgoztak egy ilyen programot, órákra, iskolákra, meg minden. Nagyon szép, nagyon jó volt így hallani, hogy milyen szuper ez, és volt egy film is, amit egy iskolába vettek föl, aki csatlakozott ehhez az egészséges programhoz, ha jól emlékszem, 48 vagy 49 iskola csatlakozott már ez a gyereknevelési, való nevelési programhoz, és megnézték, levetítették nekünk ezt a filmet, 20 perces volt ott, beszélt az iskolai igazódott gyerekek, bemutatták, hogy mit csinálnak, és hát volt egy 3-4 perces rész az úsonna. Én azt hittem, hogy dobok egy hátastot egyből. Volt májas kenyér, felvágottas, meg egy ilyenek voltak. Egyetlen egy szendvicsbe még egy uborka, vagy egy paprika, vagy egy szelet nem volt. Ala natúr ilyen kenő májasos ételek, tehát szendvicsek voltak. És a volt a sajtótájékoztatónak lehetőség, kérdezés, meg minden, és akkor én is kérdeztem, hogy Hát, hogy elmondtam, ki vagyok, mi vagyok, és miért jöttem ide, és érdeklődtem, hogy hát a vegetarizmus, mint az egészséges táplálkozás ugye letegadhatóan egyik erős oszlopa, hogy hát hogy nyilvánul meg ebben a programban, hiszen magában a filmen is a gyerekek semmilyen zöldséget nem fogyasztottak a tíz óraiba, csak hús terméket. És hát teljesen meglepődtem, azt mondták azt a választ, hát kérdéses, hogy a vegetarizmus a gyerekek étkezésében az mennyire fontos, meg hogy, hogy egészségesen, meg minden, és akkor mondtam, hát, hát legalább talán valami zöldség, vagy azért csak kellett volna kimölcs, vagy valami a gyerekeknek. Hát még nem került bele ebbe az egészbe. Szóval nekem már az is gyanús, hogy létrehoznak egy ilyen programot, amit az iskolákon hivatalosan támogatják államikkal is, hogy egészségesen éljenek, étkezés legyen nekik, és egy, egy darab gyümölcs, egy darab zöldség nem jelenik meg ebben a programban. A nővény élelmiszerek egy kicsit háttérben annak Magyarországon. Meg kell valami, hogy táplálkozás élettani értékben valóban Mondjuk egy fehérje tartalma a káposztának, a sárgarépának viszonylag alacsony. Bár a burgonya, a rizs, a köles, a zab, a gabonafélék, sőt a hüvelyesek, ugye a lencse, a sárga borsó, a cseri, borsó, a babfélék, igen magas, majdnem húsértékű fehérjék. Emlékezzünk meg a gombáról. És sok-sok olyan növény van, aminek, ha kettő-hármat együtt fogyasztunk, mondjuk a jó húsértékű fehérjét lehet nyerni. Csak itt ugye úgy kell válogatni, hogy ez jól kompletálja. Ez egy, egy normális konyhába ösztönösen évszázadok óta az emberek válogatták. Így van. Mert babot esznek rizszel, vagy mit tudom Ogyan. én. És ez dolg el van intézve. Igen. Akkor van gond, hogyha valaki úgy vált itt étrendet, szemléletet, mondjuk egy vegetárianizmusra úgy tér át, hogy meghagyja az egyoldalúságot. A fehér rist, a fehér kenyeret nem ismerkedik meg az újabb gabonafélékkel, nem él a kölesnek a lukosító hatásával, és mondjuk a hús helyett is cukrot fog enni, mert a cukorrépa az végül is nevény, és végül is egy súlyos hiányállapot jön létre. Tehát vannak olyan táplálkozási formák, mint a vegetárianizmus, ahol néhány embernek a butassága vagy nem odafigyelése miatt egy egész csoportot megítélnek és elítélnek. De hogyha mondjuk egy húsfogyasztónak van vasshiánya, már pedig Magyarországon általános vashiány van, akkor nem mondanak semmit, csak genetikai problémára hivatkoznak, ha egy vegetáriánus szemed vas hiányban, akkor biztos ez itt a probléma. Egy kis zenei után öröbzesen folytatjuk a beszélgetésünket. Folytatjuk a Krétakör adását az egyik vagy ne vörös hús témában, és örömmel vennénk, hogy ha van hozzászólások, akkor megosztanák velük, és kedves hallgatóinkkal. Várjuk hívásokat a 489 es számon, illetve a 0632289800 számon Bányai Gézával és Tór beszélgetünk erről a témáról. Itt a Névszabadság utána még itt nagyon sokat ö, ecsetelik azt, hogy tulajdonképpen a daganozos megbetegedés, merrák, vastagbérák, kialakulása, ez mennyivel kapcsolódik a vöröshús ö, fogyasztásához? És itt érdekes, van egy mondat. Ez annyira egyértelmű, tehát, hogy összefüggés van a vöröshús fogyasztása az ilyen betegségek között, és az a mondat után azt mondja, hogy ez annyira egyértelmű, hogy az itthoni forgalomban lévő rákockázat kalkulátorok is rákérdeznek a paciens vöröshús fogyasztási szokásaira. Tehát eleve felmérik, hogy tulajdonképpen mire számíthatnak. És nem tudom, hogy itt a egészségbiztosítási pénztárak, vagy nem tudom, mik mit alakulnak most meg. Ez mennyire veszik majd figyelembe hogy például miket eszik az ember. Még nem tudjuk, mert most még nem veszik figyelembe. Azt gondolom, hogy a, ugye a vörösfús fogyasztásnál egyrészt a korábban említett tumorkeltő vírusok, baktériumok játszanak szerepet, ami a vérben megtalálható, és nem mindig pusztul el hő hatására az ipari eljárás során. A, DNS, a vírus az a DNS, az nem mindig pusztul el, csak hasad. A másik probléma, hogy a vörös hús fogyasztás során a vastagbél, vagy az emberi tápcsatornában, a bélszakaszban erőteljes, úgy mondjuk nitrózó termékképződés indul el, magyarul a vastag és végbélrák valószínűséggel órászerűen emelkedik. De most Magyarország amúgy is élmezőnyben van, sőt első vastagbélrák előfordulás gyakoriságban, azt hiszem az Európai Unión belül. E, amennyiben ez a kampány e, mondjuk eredménnyel járna, e, ami hogyha így lenne, akkor én megmondom őszintén szomorú volnék, akkor Magyarországon az amúgy is igen rossz statisztika még rosszabb lesz. A vastagbél végbérrák valószínűsége emelkedik tovább, a sztómával élők száma növekedni fog, így is elég sokan vannak, emberek életminősége romlani fog, Ráadásul, Magyarországon, fehérje túlfogyasztás van. Naponta 110 gram fehérjét fogyaszt el egy átlagos magyar felnőtt, a 78 van. Gram per napos maximalizált igényhez képest, mert a magyar ember effektíven nem sportol, tehát nem kell bodybuilder mennyiségű ö, fehérjét enni, mert ülőmunkát végzünk főszabályként. Ezért a feleslegesen nem beépült fehérje, vagy fel nem fehérje, rákkeltő karcinogen anyagokkal alakul a vérben. És savasít, és savasít. És savasít. Uh -huh. a húsnak ugye magassa, főleg a vörös húsnak óriási a purintartalma tehát a, a, a közszüvény, bántalmakat nem. okozhat. nemrégiben magam is elég komolyan foglalkoztam ezzel a kérdéssel, és publikáltam róla. Tehát amikor, egy, egy olyan világban, amiben most élünk, ahol bőven vannak felvágottak húsipari termékek, ezt még jobban meglökni, és nem inkább a a gyengébbik oldalt erősíteni, a, a növényi táplálkozást, az amúgy is elárvult ö, gyümölcsöseket, ö, zöldségtermesztőket, akik végre vennének egy földet, végre ráállnának, végre a biotermesztéssel indulna. Tehát nem ezt erősítjük, hanem óriási pénzösszeget, itt, ahogy hallottam, horribilis összegek, egyszerűen számára. 97 millió a kampány, és 6 hétig fog tartani ez, ez tájékoztató szerint. Ez meg, megrázó élmény számomra az ilyet hallani. Szeretném, hogy arról beszélnénk még, hogy ugye nem csak úgy kapjuk a húst, hogy már aki kapja, hogy bemegy a hentes, kér egy csontot, vagy, vagy combot, vagy ilyen oldalas olyan, hanem rengeteg feldolgozott termék van. És hát, hát, megmondom őszintén, nekem katonakoromban kiártunk. Én akkor ismerekedtem meg ezzel a dologgal, és hát kötelezően kivittek a Vágóhídra élelmiszeripari beszerzés, tehát cipekedni kellett magyarul. És ott kellett várni, és az egyik katonatársam bement egy ajtóm, pár perc múlva kijött, hát én emberi döbbenetet akkor láttam igazán uh -huh. arcom, és hát percekig nem tudtuk szó hoz hogy mi, és mi van, meg mint. És akkor kicsit megnyugod, akkor mondta, hogy mit látott bent. Na, ottok, ez ő vegetáriánus is lett, tehát neki ez betette a kaput. Az a szörnyűség, ami, amit ott tapasztalt, hogy tulajdonképpen azáltal, hogy ilyen lét, meg párizsit, meg mindenfel felvágott, tehát összetarálva megkapunk és ki tudja, hogy mi van benne. Egy átlag ember azért nem nagyon nyomoz utána, hogy mik ezek az elszámok, mi az a, a csomósodás gátló, meg dúsító, meg színezék, meg ez, meg, meg amaz. Hát tulajdonképpen rengeteg úgymond mérget megeszünk, nem? Ami nem emberi táplálék, hanem csak azért, mert hogy ezeket ledarálják, nem tudják feldolgozni, össze alakítják valami szép formává, és akkor mind élelmet odadják egy szép csomagba nekünk. Hogy ezeknek az adalékoknak, megyebekről is nagyon nagy a, a, a káros hatása. Igen, igen, azt hiszem, hogy egy félelmetes és drámai ponthoz érkeztünk, már az előbbiek sem voltak egyszerűek és könnyebbek a hús Ugye a nyesedék húst, illetve az úgynevezett vágóhidi, hogy fogalmazzam finoman, hát így nevezik vágóhidi hulladékokat, mint a csont, a bőrke, az állatok csőre, stb. Ezeket is fel tudják használni. Régen a struczról mondták, hogy mindene fölhasználható a strucznak, akár gyógyászati célra is, de most már egy sertésnél finális igaz. Léteznek, megvannak azok a rendkívül éles, késes, nagy teljesítményű kutterek, vágók, amelyek például az állati csontból, amelyek szintén tonna számra képződnek egy vágóhidon, egy nagy vágóhidon, ugye a, csont, a híres csontkutter, ami nem áll másból, mint bivajerős késes gépből, és ugye a csontot P.P. aprítja, átnyomja egy csont, ugye egy szilánk mentesítő szitán, így egy szilánk mentes csontpép áll elő, Amiben csak tartani kell lényegében a slagot, és megy bele a víz, veszi föl a vizet. Óriási mennyiségű vizet, ugye a csonnal rengeteg a zsalatin, a, a kollagén, mint a bőrkében is, és hihetetlen mennyiségű vizet megköt, ezért ironizálják, hogy vágható víz, végül is a húsipari termék. A Párizsának ugye 89-92%-a végül is ioncserét víz, tehát még a vízben is az ioncserét, mondjuk a, a destilált víz. Destilált víz van a Párizs? végül is, illetve esetleg tisztított vizet, de nem csak vizet tesznek ugye, bele. És hát ugye azok a, a börkepor, a nyesedék, ugye ipari szalonna névre halagat, és ha még húst vélnénk felfedezni, ugye az is lényegében szója fehérje. Annak sem jobb minőségű formáján nem esetenként, akár szója szójafehérje, amit nem kell jelölni, tehát nehogy megharagudjanak ránk a. a mert 0,9% alatt teszik bele. Hogy szán szándékkal vagy nem, de érdekes, hogy a jelölési határ 0,9%, hát ahogy már 1% a gémódosított folyófehérje ott, már jelölni kell, és 0,6-0,8% van benne, lehet, nem biztos, hogy benne van, benne lehet, az egyszerűbb központi a központi Párizsigban uh, a gémódosított folyófehérje. Csak hús nincs benne. Egy kérdés, hogy ez, amikor benne van, ez száraz anyagra van számítva, vagy úgy, hogy már föl is vette a vizet. Tehát amikor a a vízes arányait nézik ilyenkor. Vagy pedig, hogy mondjam, tehát van egy kupac száraz, csontlisztem, egy kis micsodál, milyen szójaisztem, stb. stb. víz nélkül, és ezek mondjuk felvesznek 90%-vizet. Ebből áll valami össze, akkor az Így nézik az egy százalékos arányát, mert vízzel együtt már több, több százalékra nő, vagy pedig Igen. a száraz anyag arányát nézik. Azt hiszem, hogy a száraz anyag jó ez a kérdés. Utána kéne nézni, de azt hiszem, hogy itt nem a, nem a teljes tömeg számít, hanem vízzel együtt, hanem a száraz anyagra számított tömeg. Tehát ez egy speciális technológiai kérdés valóban. valóban. A lényeg, hogy a maga a felvágott, tehát mind, ha megnézzük, a legtöbb iparág mellett, főleg állati termékgyártás mellett van egy, egy hulladékfeldolgozó részleg is lásd sajtgyár mellett van, egy ömlesztett sajtipar is. Csak időközben az élelmiszeripar annyira jól járt, hogy az ömlesztett árugyártás ugyanúgy fölfutott, mint a natur termékgyártás, Tehát a húsipar rá kellett, hogy jöjjön, hogy a a bélbe töltött, úgy mondjuk, hogy füstölt, párcolt húskészítmények, tehát Párizsitől kezdve a szalámig. annyira fölfutott, hogy a, az árérzékeny, magyar, nyugdíjas és egyéb vásárló közönség inkább megveszi napi szinten a felvágottat, jól lehet, tudja és érzi, hogy ez nem az a natur hús, minőség és, és beltartalom, megveszi, mert mégis valamennyi fehérjázét csak van benne az emberek gondolják, és talán hétvégénként az emberek megveszik a a teljes, mondjuk a belezett csirkét. Azt tanácsoljuk, hogyha valaki húst fagyaszt, akkor vegyen, vegyen natúrhúst. Na, akkor a piacon le. menjen, és vegyen Így egy van. Sírkét. Fagyassza le, van fagyasztó szekrény, ugyan nem olcsó, egész évben az működik, az áramköltség, de ezzel együtt kell élni, és a csirke mellett süssük le. Ha lehet, akkor ne sertés zsírban, és talán libazsírban, de talán még, ha lehet, akkor inkább a növényi olajban. És... Egy foghagymás rendszert hozzunk létre, és azt vékony szeletekre vágjuk fel, és azt tegyük a a teljes örlésű kenyérre, tehát itt, itt meg ez a kérdés jön szóba, hogyha mondjuk a vörös vöröshúskampány indul, ezzel párhuzamosan kötelessége volna a kormányzásnak, az egészségügyi vezetésnek a tartalom növelést is előirányozni, mert biztos, hogy akkor nőni fog a nitrogén tartalmú termék a bélben, amit le tudnak kötni a ballastanyagok, tehát a korpafélék, a korpás kenyér, a teljes örlésű listák dotálását is valahogy meg kéne oldani, különben, különben nőni fog tényleg a rákbetegség aránya. Most kérdés, hogy egyet foglalkozik a minisztérium, vagy bármilyen olyan szervezet, állami szervezet, aminek ebbe lehetősége lenne, mert hát azt mondják, itt a cikkben azt mondja, hogy de Én, hogy utána jártam, egyértelmű válaszkodtam kaptam arra, hogy tulajdonképpen több húsikari cégnek a szabad tevékenysége, ugye? Nem gátolja meg őket semmi, hogy összetudják a pénzt és egy ilyent csináljanak. Szomorú vagyok, megmondom őszintén, hogy, hogy ezt kell hallanom. Elvadásaimban ugyan gyakran kitérek arra, hogy, hogy Magyarországon a táplálkozás kultúra erősen befolyásolt, főszabályként állati termék gyártott által. Abszolút név nélkül maga a tendencia figyelemre méltó, és nagyon gyengécske izomzattal rendelkeznek a növényi élelmiszergyártók. Nem lehet, hogy ennek az az oka, hogy az egyik az iparág, a másik meg még ha nagyban csinálják, akkor is közelebb áll a háztályihoz, hogy úgy mondjam. Tehát, ha mondjuk ilyen TS szinten csinálják, akkor is legfeljebb néhány száz vagy ezer hold van egyben, nem pedig egy egész ipari vertikum, ugye, amiben leszerződött gazdák ezrei, és utána a hozzájáruló gépgyártás és hatalmas húsüzemek, vágóidak, stb. Tehát az, az egy egy egymásra épült és összefonódott iparág, ami mondjuk egy krumpli termelőnél maximum abban merül ki, hogy hát a végén a piacon a zsákból áll a krumpli, és, és tulajdonképpen egy nagyon egyszerű uh, háttérmunkanél, ami nem ipari tevékenység. Ez így van, ez így van. Mögiraptak egy ipari tevékenységet, egy, egy egészen komoly kultúrát és ugye a cikkben az szerepel, hogy szinte nélkülözhetetlennek tartják a vörös húsokat, ugye ez nincs így, hiszen a védőnői és dietetikai társulatok tanácsoknak már kimondták, hogy például a laktóvo vegetarianizmus, ami azért bőveketik állati termékben, lás, tojás, tejtermékek, tej B12 vitamin van, ö, egyszerűen Képesek bőven pótolni azt, amit mondjuk az állati termékek közül a hús mondjuk nem vízbe a szervezetbe, a tojás 100 os értékű, majdnem anyatejértékű értékű fehérje értékesebb, mint a sertés fehérje, jól értékesebb. Ugye a teintén már érdekes kérdés, megdöbbentem egyébként a nemréki iskola akciókon is, amikor Magyarország lakosságának harmad része allergiás, vagy tejintoleráns, érzékeny. Gyermekeink már lényegében, hát 10 gyermekből legalább 3-4 már ugye úgy születik, hogy te érzékeny. Érdekes dolog bevezetni újra a tejjét, ráadásul nagyüzemi tejet, tehát nem házi tejet, érdekes kérdések. Azt mondtam, hogy nem soha tejet adnak, mert annak van. arra sokkal toleránsabb az Így ember. van a joghurt a joghurton hogy a tejcsokolás mm -hmm. sincs annyi, a fehérje sokkal jobban emészthető. a probiotikus kultúrák is vannak. Úgy tűnik, hogy Magyarországon az előrelépés még van, hogy áttörés nem történt meg. Én visszalépésként értékelem a vöröshús kampányt, visszalépésként értékelem a tehéntej kampányt. Egyszerűen, hát én is, mi is azzal bajlódunk, hogy egy óvodában nagyon nehéz megoldani a gyermekünk speciálisan, mondjuk húsmentes étkezést kapjon, nem megoldható, keresünk magánovodát. Egyszerűen az ember kínlódik egy olyan világban, ahol külföldön azt látom, hogy egy egyszerű, mondjuk Ausztriában, Németországban, amennyire a kollégáim mondják az ott ennek, más-más kultúrák vannak ott, ezek már nem kérdések. Hát ezzel a problémát, amit most említettél neked, probléma ezzel nagyon sok családnak, ezzel mi már, már foglalkoztunk itt is, meg a Góvinda konyhájában is, és több program van előkészülött mint például ez a parlamenti ételosztás, a képviselőknek is, hogy hát vizsgálják felül ezt a napközés, pölcsözés, óvodás, étkezés, meg iskolai étkezést, mert hát ez tényleg borzasztó. Nekem még lenne egy kérdésem, mert az időnk nagyon repül. Az érdekelne, hogy több könyvet is írtál. Van -e olyan könyv, ami az, azzal foglalkozik, hogy teszel utalásokat más jellegű könyveidben, hogy a különféle ilyen adalékanyagok, amiket ugye felhasználnak, azok mennyire károsak az ember egészségére? Igen, az egyik fő könyvem a, az E-számokról őszintén az élelmiszeripari adalékanyagokról szóló könyv, ami szemléletformáló és rengeteg konkrét információt tartalmaz. Minden oldalon írtam tömören, röviden, töményen információkat konkrét adalékokról és azokról a mesterséges színezékekről, néven nevezve az l e 102 t az E103-at hatásvizsgálatokkal, kísérletekkel, a mesterséges édesítő szereket, amik talán zárójelben árulhatom, hogy például a szaharint belekeverik Magyarországon talán még nem ö, sertés tápokban, mert a sertés jobban eszik a mesterséges édesítőszeres tából, Ugye az édesíznek a, a, a kérdés kerül tehát nem, nem fogyaszt a mesterséges édesítőszer, hanem hízla, Ugye ez a nasolási kényszer kiváltója, és én meg vagyok döbbenve, hogy a, a mai világban, amikor a sertéseket hízlaják az embereket pedig fogyasztani akarják ugyanazzal a szétesítőszerrel. Ez egy furcsa világ, és valamit rosszul mondanak nekünk, vagy nem akarnak elmondani nekünk. Igen, foglalkozom az elszámokkal. Van jó pár adalékanyag, ami, ami általmatlan, illetve vártalmatlanak tartják. Még nem derült ki a hatás Vannak feltételezhetően rákos folyamatokban résztvevő agytumorban, holyagrákban, komolyabb bőr problémákban, alergiákban résztvevő elszámok. Néhányat így meg lehet említeni, amit könnyű kiszűrni. Igazából a konkrét adalékanyagok közül mondjuk az aszpartán, mint mesterség és édesítőszerrel kapcsolatban vannak viták, és bár azt mondják, hogy a arra nem zöldök arra nem fúj a szél az aszpartámmal is, egyszer egyik államban betiltják, másikban engedélyezik, az aszpartánnak mindegy 75 mellékhatása ismert, és Magyarországon ezek a mellékhatások meg is jelentek, csak nem biztos, hogy az aszpartánnal összefüggésben nagyon nehéz igazolni. Mert, mert egyszerre. Nagyon, mi... Mert vegyesen táplálkozik az nem, az csak egy rész szól el. Naponta bekerül a forgalomban számos új élelmiszer, és orvos legyen a talpának, aki meg tudja mondani, hogy miért megújják ezek a problémák. Mondjuk 75 az nagyon sok, de mondjuk egy tipikus. Érdekes, hogy fizikai és szellemi lelki, tehát az aszpartánnál például depresszió, deprimáció, hajhullás, általános Komfort érzés, nehezen de finjál tünetcsoportokról beszélünk. irritációk emésztési zavarok. Ö, nem mondom, hogy ezek nagyon komoly dolgok, fejfájás, és a lakosság egy része és a szakma azzal érvel, hogy emiatt nem lehet betiltani az aszpartámot, mert az egyén függő, ha az egyén hajlamos a fejfájás, meg a frontokra, az aszpartám be fogja ezt robbantani nála, uh -huh. de ugyanúgy lehetséges hogy a stressz is. Hát az aszpartám emiatt nem tiltható, mert akkor a stresszt is be kéne és arról Na no csak az aszpartámot be lehet tiltani, ezt még nem, nem lehet betiltani. Ott van a szaharinami kis kísérletekben, e, a okozott. Uh -huh szakma azt mondja, hát persze, mert a kisállatban olyan mértékben injekciózták be, amit ember soha nem fogyaszt értele borzasztók ez százszoros töménységben. Nálunk ez finomabban okoz problémát. Csak mi a amikor az évtizedek alatt gyűlik be. Így van, illetve az állat általában egy-két vegyületet kap, mi pedig egyszerre ezeket fogyasztjuk. Tehát leves, kockás leves, torták, stb. vannak, és ezek egymás mellett elnek meg a szervezetben. Van egy telefonálunk, hogy tűnik. Haló. tessék, szép Kérdésem lenne az úriemberhez, a szakértő úrhoz. Mi a véleménye a májról? Ez nekem egy ilyen marginális problémám, hogy nem adok májat a gyerekeknek, meg magunknak sem. Igen. Hogy mint méregtelenítő szerv, én májat sem adok. Érem szépen. Azt hiszem, hogy helyben hagyom az ön döntését. Tehát, hogy most ez, mert nekem azt mondta valaki, hogy a... A szárnyasoknak a mája az kevésbé veszélyes, mint a, vörös, tehát a nagy testű állatoknak a mája, tehát arról szó nem lehet, de a, a baromfi máj igen. mennyire? Igen, igen. A mai világban már a baromfi máj sem vállalható, olyan komoly szennyeződések vannak a takarmányban, a környezetben, a talajban az állat mája, még a, még a baromfiaknál is, szabadon tartott baromfiaknál is elég komolyan, elég komolyan szennyeződik. Állati májat a mai világban, tehát 2007-ben én nem adnék, nem mernék adni, és úgy tudom, hogy újabban a Védőnői a Magyar Védőnői Tanács szervezet is ellenje vallotta. Elnézést. Igen. Nekem pont az ellenkező évet raktálnak az orvos meg a Védőnő és én nagyon kardoskodom a, a gyermekem húsmentessége és a májmentessége mellett, és ö, állandóan vérvizsgálatokra küldenek ilyen-olyan diagnosztikákat. Őt erre, hogy vérvizsgálatra menjen? Mert hogy ő nem kap sem májat, sem vörös húst, se semmilyen húst, hanem szegényít, abszolút a vegetáriánus. Hát, szomorú ezt, vagyok, hogy, a, jöntöm, hogy Igen, én, én nagyon köszönöm, hogy ezeket elmondta. Szomorú vagyok a szakmai állásfoglások kapcsán. Az orvosok, illetve azok a szakemberek, akik ma dolgoznak, a 60-as években végezték egyetemi tanulmányaikat. Azóta ugye eltelt 40-50 esztendő, és én sajnálom, hogy nem... Követik. Én nagyon tisztelem a szakmát, és megbecsülöm, hiszen okosabbak, mint én, nagyon sok területen. E, azt kell mondjam, hogy ez még mindig az 1950-es, 60-as évek gondolkodása. Tessék csak követni a saját, saját elveit, és a mai világban, egy szennyeződött világban méregtalanítő szervet fogyasztani állatoknál, és az ember ezt elfogyasztja, és a gyermekeiknek, akik alapvetően már gyengebb immunitással születnek, ez önmagunk állani csalágedett már-már. Még egy apró kérdés. Megbe, bocsássani, kockáztatni, hogy el kell gondolkozni azon, hogy orvost váltsam. Én az már is gondolkoztam. A másik kérdésem, hogy van-e valami, ez csak egy kérdés, tetszik-e róla tudni, hogy van-e valamiféle minisztériumi előírás, hogy gyermekintézményekben, óvodákban, bölcsődékben milyen típusú élelmiszer nem adható, vagy tiltott, hogy adják. Most itt a fekete teára gondoltam, a többöltgyűs tö, kenyére, a, az ételeknek a tömegére, amit a gyerekeknek adnak. Tehát van-e valami minisztériumi elírás, miszerint bizonyos ételek nem adhatók a kiskorúaknak? Én személy szerint olyan élelmiszeripari mérnök vagyok, nem ö, dietetikus, illetve élelmezés vezető, de annyit talán mernék mondani, hogy én ilyen korlátozásról nem tudok. Állítólag van. Igen. Talán az állati zsírok, illetve bizonyos állati termékek esetében, de amire nagyon kell figyelni az az élelmiszerbiztonság. hogy egy gyártó szavatolja, hogy abban nincs szalmonella, abban nincs korokozó, akkor legtöbbnyire adhatóak. Ő, én is kíváncsi lennék egyébként, személy szerint nem vagyok birtokában ennek az információnak. dolog van, mert nekem a fekete kapcsolatban van egy olyan információm. Az természetes. Hát jutott, igen. de nem adható. Igen, na most igen, igen. Ugye élelmiszer tetszett kérdezni, az majdnem természetes, hogy a fekete kávé, fekete te, illetve tehát az élvezeti szerep közül az idegrendszerek közvetlenül ható, hofein, teofilin, tejénin tartalmúak nem adhatóak, de gyakran azért majd. a mai az éradna? Így van, érdekes módon a kakaó-csokoládé az valahogy más területre sorol, sorolódik, pedig abban is van. Valóban, valóban, élvezeti szedek a -Cola. mármint bármilyen azt kóla. nem kapnak. Igen, azt nem kapnak, azt, azt nem kapnak. kapnak. Valóban, Azzel de le, egy azt, le, kapnak. azt hiszem, hogy ezzel ki. Is azt döntük. beviszik sütyiba. <gül> kapnak, születésnapi ünnepségeken kapnak. Uh -huh. igen. Azt, azt hiszem, bevisz... hogy emellett azonban mondjuk a hústermékek közül kimondottan előírva van, hogy hústerméket kell kapjanak, tehát ott viszont az ellenkező igaz. Köszönöm szépen, köszönöm, nekem ezt. Ezt. Köszönjük, azt biztos, hogy ez most, majd utána kérdezek ilyen ezeknek a dolgoknak, hogy van egy ilyen, úgyis egy ilyen hasonló témában kutakodunk. Köszönjük, hogy betelefonál. Hát, mivel nem sok időnk van, ezért engem arra kérnélek benneteket, és amiről még itt nem esett szó, hogy milyen belső emberi okai vannak, Akár erkölcsi, vagy vallási megközelítésből, hogy az emberek ennyire óckodnak attól, ha meghallják, hogy valaki vegetános étrendet folytat, életvitelt él, hogy, hogy, hogy mind az ördög a tömjétől úgy megijednek. Erre van 20 másodperc, hogy elgondolom. <gül> Jó, követettet fel a kérdést. lehet adni rá. A hús, a hús sütése, főzése, elkészítése során pótolhatatlanak itt ízanyagok képződnek. Semmiből nem lehet ezt pótolni, még egy pörkölt magyaróval sem. A hús pörkanyagai ízfüggőséget váltanak ki. Ezt húsfüggőségnek hívják. Erről nem igazán szabad beszélni, de én szoktam az előadásokon. Én erre még nem gondoltam. Ez a tudományos megközelítés. Én egyszerűen arra gondolok, hogy a örökölt szokásokat föladni, megkérdőjelezni, az az ember számára egy diszonanciát jelent, és ezért automatikusan védekezik. Ez egy pszichológiai jelenség, hogy egy olyan dolog, ami, ami, ami megszokott, és szembeállítanak veled, arra tulajdonképpen hajlamosak vagyunk bármilyen indokot, akár hazugságot kitalálni, amivel, amivel ezt a vélt megszokott igazságunkat védeni tudjuk. Ez valami sokkal nagyobb élmény kell, hogy át tudjuk ezt lépni. Hadott esetben egy betegség, vagy valami tényeknek a, a megismerése, ami az embert arra, hogy a világ mégis milyen. Nem hiszem, amikor én édesanyjának bejelentettem, hogy vegetános leszek, különben az édesanyám is később az lett, tehát az első regciója az volt, jaj, kisfiam, mit fognak szólni a szomszédok? <gül> És ez, ez teljesen szívből jövő aggodalom volt. Még nem az, hogy na most akkor mi lesz veled, hogy egész vagy beteg vagy, hogy mit szólnak majd a szomszédok, ha ez kiderül. Tehát, hogy, hogy a, a tágabb környezetben is, hogy, hogy ez, ez, ez hogy fogod megmagyarázni, hogy te most így kilóksz a sorból, vagy, vagy valamit. Tehát ez ilyen szégyennek vette, hogy, hogy, hogy, mintha egy megbélyezett, pestises... Azt hiszem, hogy fenntarátok a szöket, igen, ez a, ez a túlzott hagyomány, megőrzés, hagyománytisztelet, ami magában nem rossz dolog, de létezik. Magyarországon az étkezési kultúrához hozzányúlni az, az, az égbe kiáltó bűn, aki, aki ezen változtatni akar, az olyan, mintha magyar kultúrával menne szembe, és egyszerűen már-már nem is tekintik olyan, olyan igazi magyar embernek, Piszkosan ez a vörös akció erre játszik rá, erre Igen. az érzésre. Igen, de a húsipár játszható létrehozott egy ilyen nagyon komoly pörkölt kultúrát. Sertés pörkölt főző verseny miatt már maradt a legészségügyi előadásom, polgármester volt a védnöke. És ez egy jó, jó szemléltetés annak, hogy vannak prioritások Magyarországon sajnos. Nagyon szépen köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk voltak. Én őszintén remélem, hogy Tóth Gábor, élelmiszapi mérnök nem. Utoljára lesz itt a stúdióban, és még tudunk vele beszélgetni fontos dolgokkal. Bányai Gézát, Tóth Gábor és Lakatos túlától, két hét múlva találkozunk a Viszonthallásra.